Tervetuloa mukaan ajankäytön valmennukseen. Mahtavaa, että sä oot päättänyt lähteä mun mukaan tähän matkalle kohti toimivampaa arkea. Tän valmennuksen tehtävät alkoi muotoutua, kun mä jouduin itse toteamaan, että mun ajankäyttöön on tehtävä jotain muutoksia. Mä aloin miettiä, mikä on mulle oikeasti tärkeää, minkä asioiden pitää muuttua ja miten ne muutokset saisi oikeasti täytäntöön. Nämä tehtävät on pilkottu niin pieniksi, että ajatuksena on, että se yksi numeroitu kohta veisi sultavaan vaan viisi tai korkeintaan kymmenen minuuttia tehdä. Monissa kohdin noissa tehtävissä lukee, että pohdin mielessäsi tai kirjoita ylös, mutta suosittelen kyllä sitä kirjoittamista aina kun mahdollista. Ja myös ääneen pohtiminen on toimiva vaihtoehto, jos siihen kirjoittamiseen ei ole aikaa. Tällä tavalla sä saat tästä valmennuksesta enemmän irti. Sä saatat huomata, että siellä eri tehtävien vastauksissa toistuu osittain sitten samat asiat, mutta se ei haittaa ollenkaan. Sen myötä sä vaan sitten huomaat, että mitkä asiat sieltä erityisesti korostuu. Nyt toivon sulle niitä oivalluksia ja lähdehän sinne tehtävien pariin.